Изяснения. Беседа от учителя Държана на 21 октомври 1936 година пред Общи окултен клас Добрата молитва Кажете резюмето от миналата лекция. Един брат каза основните мисли на миналата лекция. Коя е съществената мисъл в резюмето? Различаването на усет, влечение, чувство и стремеж. Имате ли някоя зададена тема? Не. Задайте един въпрос. Вие някой път искате да разбирате. Да допуснем сега, че имате противоречие в живота. Как ще изправите това противоречие? В писанието е казано, че без вяра не може да се угоди на Бога. Сега именно каква е тая вяра, без която не може да се угоди на Бога? Задайте един въпрос. Една сестра каза Една задача бяхте дали за внасяне по един лев. За кога е тая задача? За 30 октомври. Ще прочита час от 42 глава на Еремия. Стихове от 10 до 18. Вие имате противоречие в живота изобщо съзнавате, че противоречията, които съществуват, някой път не сте в състояние да изправите. Противоречията съществуват. Някой път вие искате да няма противоречие. Хубаво е да няма противоречия, Но има. Представете си, че вие разрешавате един въпрос за другия живот. Казвате. Този човек може да се подвизава. Сега вие трябва от всички лекции да извадите същественото. Има една вътрешна връзка, която съществува. Някой път хората мислят, че лесно могат да се вдъхновяват и да разберат Божиите пътища. Сега какво е вашето разбиране? Вие имате един усет, едно влечение, имате едно чувство и имате един стремеж. Каква е разликата между усет, влечение, чувство и стремеж? Да кажем, че вие имате да изплащате един дълг. Дългът, за който се говори е кармата. И тая карма, която вие искате да обясните, не е ясна. Не е ясен този предмет. Ти казваш: в Някои минали съществувания сме живели така и така. Това за повечето от вас не е ясно. Вие си предполагате. Ясно е, когато във вас се образуват тия картини, да да проникнете в миналото и да проникнете и в пътището. Сега не мислете, че като правите усилие, вие можете да се развивате. Някой казват. Дай ни правила. Божествените работи се развиват спонтанно. Това, за което се трудиш, за което работиш – то никога няма да стане. Спонтанно трябва да се развива това чувство в теб. Да кажем, ти можеш да критикуваш другите хора, можеш да критикуваш себе си, че не живееш както трябва. Но как трябва да живееш? Каква беше основната мисъл на миналата лекция? Христос казва, Аз съм пътят, истината и животът. Пътят, щом влезеш в този път, ти трябва добре да постъпваш. Истината, щом влезеш в тази истина, ти трябва да обичаш всички. И животът, щом влезеш в този живот, ти трябва да мислиш. А ти мислиш, когато имаш божествената мисъл. Трудно е това положение, че човек знае много работи, но не може да ги приложи. Каква беше последната тема? Службата на храносиналателната система. Сега, какво сте разбрали от всичко? Същественото. Какво сте разбрали до сега? Много пъти се говори за любовта. Кои са признаците на любовта? Търпение и благосклонност. Според апостол Павел, 13 глава на първо послание към коринтияните. Изобщо, любовта има отношение с храносмилането на човек. Немци казват... Любовта минава през томаха. След това минава през дихателната система и после е през мозъка. Когато човек се домогне до онова истинското положение, в него ще престанат противоречията. До тогава, докато той се съмнява и критикува, той не е още в реалността, той още изследва нещата. Във вашето положение, как ще кажете на един човек, че вие го обичате? Се е със стари начини си служите. Сега има една натегнатост. На какво се дължи тая натегнатост? Изобщо любовта, истинската любов, тя не образува никаква ферментация. Любов, която се явява в ферментация, не е любов. Вземете съвременното училище. Тия деца, които са в първо отделение, във второ, трето, четвърто, после в класовете, различават се помежду си. Който разглежда любовта, всякога си постъпва пак така, както той си знае. Можете да кажете, че любовта дълго търпи, че на Христа любовта е била такава и такава, но всеки човек си има свое разбиране за любовта. Отче наш, 6 часа и 5 минути. Направихме гимнастически упражнения. Небето чисто, звездно. Времето тихо и прокладно. Пета лекция на общия окултен клас, 16-та година, държано от учителя на 21 октомври 1936 година, сряда, 5 часа сутринта, София, Изгрев.